Hej allihopa! Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av On The Mat BJJ-podcast. Dagens gäst är Sebastian Bruché. Precis som vanligt så presenteras den här podcasten ihop med 3%. Ett märke som har t-shirts, patchar, gi bland annat. Själva tanken med märket här är att eh, om du tycker att någonting är roligt så brukar det vara så att man vill gärna göra så mycket som möjligt av det. Men ibland så kanske man känner sig lite hindrad av att... ja praktiska saker i livet men om du verkligen tycker någonting är roligt se till att du verkligen lägger så mycket tid på det som möjligt för att göra det så kommer du förmodligen bli bra mycket gladare än vad det var förut så det är 3% sen har vi även Top märket som har Antiviba Antiviba är ett medel som gör att hålla mattorna är rena och hygieniska Top har även snart G-kommande här nu B-G-gis kvalitet, bra priser Kolla in på Top Ranked Jämna Mellanrum för att se vad som händer där. Ny samarbetspartners här sen förra podcasten är tandskydd.com. De har ett tandskydd som kallas för SISU. Det är ett tunt och mycket bra tandskydd. De tandskydden som jag själv har provat tidigare har antingen varit svåra att göra. Sitter som en puck i munnen. Man kan inte prata eller dricka eller någonting under tiden. Men det här tandskyddet funkar nästan tvärtom. Det är ett tunn tunn tunn tandskydd. Det finns två tunn skulle jag säga nästan istället. Eh, massa färger. Eh, det tar någon minut att göra det. Men när det väl är gjort så sitter det som en smäck. Och du kan prata precis som vanligt. Du kan dricka utan några problem. Och till och med lättare att andas. För det tar mindre plats i munnen. Så eh, när du ska köpa ett nytt tandskydd. Eller om du är nyfiken på vad jag pratar om. Gå och kolla in tandskydd.com är du sugen på att köpa kanske därifrån så ange i ett meddelande fält där podcast så får du 10% rabatt på ditt köp. Så tycker jag verkligen att ni ska kolla in. Okej, okay guys, börjar ni bli redo nu? Okej, okay, bra, då kör vi. Sebastian vant välkommen till On The Mat BG-podcast. Välkommen! Tusen tack ska Hej, hur är läget? Det är superfint. Vi har varit och kört superhård sparring på Frontline idag så jag är trött och belåten. Härligt. För de som inte vet om vem du är och som precis har börjat lyssna på den här podcasten, berätta kort om dig själv. Vem är du? Var kommer du ifrån? Jag kommer från Vilhelmina i Lappland och är född upp vuxen där och har flyttat runt lite grann de senaste tio åren i jakt på på rad träning. Mm. Jag bott både Ungern i ett par år och i Portugal och tränat runt både på judo och biljärklubbar i Sverige och nu bor jag i Norge och tränar på Frontline i Oslo. Där ser man. Du är på Frontline nu, men om man kollar bakåt då liksom, när började du med det här och var var du då för någonstans? Jag började med, jag slutade med judo 2007 och så började med Jutsu. så gjorde en sån switch, en övergång från judo till BGA 2007. Och så började jag så vitt och i Umeå faktiskt. Då, på Renni där med Thor Troeng och de grabbarna ah, där. Okay. Mm. Började jag träna med, med dem och så på Ixokampsport började jag leka lite grann med ut Och sen flyttade jag till Malmö och tränade med Peter Blackwell på checkmatt där. Mm. Och fick blått bälte där och tränade där ett år. Och sen sen ville jag satsa riktigt mycket och då flyttade jag till, till Oslo där jag bor nu. Här bott i över tre år, snart tre och ett halvt Okej. Okay. Tiden flyger. Ja, men jag flyttade du enbart till Oslo för träningens skull eller var tanken var det var Nej, jag, var, jag var här av en tillfällighet och det var otroligt. Jag var väldigt överraskad över hur, hur hyggliga folk, alltså hur folk var. Det var så en avslappnad stämning ja. och, Framförallt på frontlinjen var jag varmt välkommen. Oftast när man kommer till ett ställe och om man ger någon lite stryk eller sådär så blir man mött med, med så mycket ego, men jag både fick stryk och de var glada i mig ändå. Så jag bara, shit, ett ställe där de är både hyggliga och spöa med Det är helt perfekt. <laughs> Schysst, det verkar lovande ju. Så jag flyttade hit eh, Jag drog hit och tänkte vara här sex veckor och se om jag fick jobb. Och fick jag fick jobb jävligt snabbt för det är ju otroligt bra arbetsmarknad. Så jag kunde både jobba halvtid och träna heltid. Så det var perfekt, eh, Nej, perfekt ja, ja. recept för mig. Vad, vad jobbar du med för något? När jag flyttade hit och jobbar jag bara som, som kökshjälp. Stod och hackade grönsaker på ett kök för 125 kronor timmen. Men nu jobbar jag som yogainstruktör. Nu har jag hittat Uff. min framtida hustru Stine som har utbildat mig till yogalärare. Så nu jobbar jag på heltid som yogalärare faktiskt. Ja, trevligt. Men hur, hur länge höll du på med judo innan du började gå över? Jag började träna judo när jag var sju. Det var mamma som, som introducerade mig till judo. Hon såg att jag hade allt för mycket energi och skulle bli ADHD. <laughs> Så hon tog mig på judo. Sen, sen gick jag på judo tio år ungefär. Sen... Då kom jag in på ett judo i Örebro. Ja, ja, ja. Och då, då ville jag elit satsa Så jag körde judo hårt några år. Ja, fram till jag var 22, men då, då, fick, då fick jag vara färdig. Så när jag liksom, såg ut sig då så ja. var det bara att byta över. Vad var det som lockade med den biten? Att, att byta och inte bara lägga av helt? Uh, nej, jag ville aldrig lägga av helt. Utan det var bara... Uh, judo har allting som ljudet har plus, plus, plus så mycket annat. Okay. Det är liksom, när jag förklarar för någon som inte har någon aning vad skillnaden är så säger jag, oh, men tänk att du spelar ett 2D-spel och sen går du över till ett 3D. Det, liksom, det blir en till dimension som du aldrig kan få mm. i i den 2D så det är samma sak med judo, judo är endimensionellt det är bara, du kastar och så är det färdigt och du, lite grann på mattan men där ljuden slutar, det börjar ju utsyn. så du kan liksom fortsätta och bli bra på allting annat som du inte hinner bli bra på i judo, för du har bara några få sekunder på det mm. Men hur, hur visste de att bi fanns överhuvudtaget då? Jag bodde i Portugal och så kom en kompis, Mikael Marfus, som är duktig i både judo och BJ. Han, han prövade lite judo, så jag bara på skoj. Och han vart Europa Europamästare och vart världsmästare i blåbältet. Mm. Och liksom jag alltid gillar honom. Å, fan var kul för honom. Vad kul att jag undervara hur judo för BJ. Och så drog jag på EM. Jag bodde där och så jag drog jag dit och kollade på EM. Mm. Och jag hade så skojat. Jag bara fattade ingenting. Det såg så dumt ut när de slängde sig på ryggen. Vad fan håller de på med? Men jag var väldigt nyfiken. Så jag testade både... Jag tror 2005 var första gången jag testade Jutsu uppe i Ålesund. Där brorsan, jag var där och jobbade hos brorsan. Ja. Sen har jag testat någon gång när jag bodde i Ungern. Och så där. Men, men sen liksom såklart man såg det på UFC och och sånt där. Mm. Jag fattade inte att det var Jutsu när jag såg det då. Men... Men det, det, var, det var lockande och när jag, när jag, väl, när jag väl hittade, liksom, jag tror det var den klubben i, i Umeå, Renji, där Tor Troeng och hans kompisar tränade, då liksom, wow, det, det, här, det här är shit. det shit. Det är verkligen något helt annat än det jag har gjort förut. Blir du biten med en gång eller tog det tid att komma in i det? Jag blev nog biten på en gång. För det, jag, det, jag var verkligen vitbälte på nytt. Det var, jag hade allt att lära. Jag trodde att jag var the shit i judo. Och var liksom, ja, jag kommer att ha så mycket fördel med judo och de kommer inte ha någon chans. Jag hade så mycket ego. Ja. Och så jag krossade jag. Särskilt när man tog av sig gin och körde lite nogis, så var det, bara, det, var, det var otroligt kul att bli så, få en sån reality check. Mm vad va, va, skulle du se är det var liksom den största svårigheten för er att liksom besegra att gå ifrån judon till beijing eh, reglerna att eller ja reglerna och att man, till exempel vänder man ryggen till i judo så är man, då har man gett bort det viktigaste av allt. Aldrig vända ryggen till. Och det, det har tagit, jag gör det fortfarande. Nej, jag gör det inte längre. Men det tog i vart fall tre, fyra år innan jag slutade så nu ryggen till. För det har man gjort så mycket i, i judo. Att, så det är liksom sådana här basic grejer som att man inte lägger sig i en dålig position. Mm. Det, det är flera sådana grejer som har varit har varit mm. svårt att vänja sig av med. Och en annan sak som att i judo så håller man greppet och sen stoppar domarna, då släpper du greppet. Så du behöver aldrig träna på att släppa greppet. Men i judo så, om du håller rätt grepp så kan du lika gärna hålla fast dig själv istället för att hålla fast motstånden. <laughs> och bara lära sig ja. att slä, släppa upp har varit otroligt svårt också. Ja, det är klart. F finns, det, finns det några? Det måste ju finnas, på säkert tänka säga, jättemånga. Men vilka fördelar ser du med att komma ifrån en bakgrund som jag och gör då? Äh, träningsdisciplin, att... Äh, en drillning till exempel. Det heter Ocicom är ju då bara göra göra tiotusen ingångar på ett par år. Alltså, vill du bli bra på ett kast så måste du träna det om och om igen på olika motståndare. På höger och vänster sida på olika sätt. Alltså, du måste bara göra det hur många gånger som helst för att du ska förstå tekniken. Mm. Och, och Träningsdisciplin som att ska vi ta att till exempel, till exempel boka när du är på en, en träning att du bokar de du ska köra med. Att du inte lämnar dig upp till slumpen vem det blir du kör med. Utan om du, om du kommer till träning och vill ha ett ordentligt träningspass. Det en liksom. Okej, okay. jag kör först med han. Och så kör jag andra med han. Och så kör jag tredje med den. Och sen börjar jag alltid uppifrån. Så är det jag så vågar jag, även om jag är vitbälte eller blå bälte, så går jag och frågar, har du lust att köra? Liksom, det, det gör man ju okay. då. Det, det är så självklart. Men det kanske är lite tabu i judo. och sånt. Så det, det, det är bra att komma från den bakgrund där man. Jag kan tänka mig att det är likadant för många brottare och sånt att man kör på sten hårt och, och det, det tror jag har varit väldigt nyttigt för mig när jag tränar i Jag är van till att köra så, så otroligt mycket hårdare att även fast det är en hård träning på utsen så är det inte lika hårt som det var en gång i tiden. Liksom. Och då var det mest på grund av att du körde med tuffare träningspart så vad tänker du på då? judo är tuffare än för kroppen alltså det är, det är stenhård det är mycket kortare så det är bara fem minuters byten i judo mm. och så fort man har Kört på stenhårt och fått ett kast och reser man upp igen så börjar man om med Det är aldrig någon position, Inte så att du kan ligga och chilla i mount eller backmount och sitta det, det är korta, intensiva, hårda byten som gör ont i kroppen när stenar så Det var otroligt deiligt att komma över till, till ut och känna att ah, det är fortfarande är stenhårt. Men du, du, kan, du kan använda teknik till din fördel så mycket att du behöver inte vara ung och superstark för att, för att få till det. Vilket jag upplevde var mot vara då. Mm. Och har du fått med mycket kasttekniker som du kan applicera liksom på din BG Eller hur? Är, är det är din BG ljudinfluerad nu mer? Hur ser det ut? Nej, 95 procent av allting jag har lärt måste jag ta bort. Okay. Det, det som jag har tagit med det är försvar. Alltså till exempel sprawla och inte, inte bli kastad och bli liggande på ryggen och ställa mig upp igen och sånt där, det, det har jag tagit med från judon och framförallt greppa på allt defensivt är bra, som att greppa bort, som att hålla base som att inte låta personen få tag där och sånt där, det har jag tagit med från judon mm. men alla offensiva attacker det, de har nästan gått ut av kastat ut genom fönster för det, mycket av judon är liksom landa i någons close guard eller kasta och rulla runt och bli hamnande under på rygg och sådär så kommittar du verkligen på ett judokast och ramlar du nästan alltid runt och hamnar underst Så det är liksom supersvårt Att ta med sig stora attacker in i judon mm. Från judon in i gudsen Eftersom du hamnar i en dålig position Du måste må tajma det så att det blir precis lagom Kastet om du förstår med. jag menar Ja, som, man kan komma och tänka sig På Raka som man uh, har sett som duktiga På judo, det är som liksom, Kollar man på tjejsidan så är Ronald Rousey är ett exempel ju, Som lyckas bra, fast det är visserligen MMA Men hon får med mm. sig sina judotekniker Ganska så bra där ju. Mm. ju ja, det jo, det är klart Men jag tror hon var väldigt duktig i judo Jag, jag skulle inte vilja jämföra Med någon som har tagit OS-medaljer Eller sådär Jag var på väldigt lågt nivå i judo Jämfört med de som är där okay. i toppen. Jag fick bara en bild av att du tränade i tio år Så det som att du att det, att det Var på hög nivå där också Ja, allt är relativt. Då. Jag, jag, jag, fick, jag fick mycket stryk. Jag tror det var egentligen det bästa jag tagit med mig från ljudet till judt, så att Jag har fått så mycket stryk så att jag, jag kan känna att ja, men jag kan täppa tusen gånger för jag har fått så sjukt mycket stryk i mina dagar. Så det är liksom... Egot har blivit nedbankat så många gånger ändå att, att det, kan, det kan inte bli värre. Nej, nej. nej okay. Men om, om, man, om man kollar liksom sen, sen du började fram till nu, liksom. du verkar ju varit runt inte reste en massa, men från vitbältet till brunbältet som du nu då. hur din resa varit? Jag har aldrig tvivlat någon gång på att det är ju så jag vill hålla på med. I judo de var liksom sådana, det var, jag, jag tyckte det var skitkul en gång, men det började ont i kroppen och jag hade aldrig någon stött, jag hade ingen plan, jag hade, ingen, jag hade egentligen ingen Ingen stöttar någonstans. Liksom, mamma och pappa är alltid... Ja, liksom, ah, det är kul att du gör det du vill och heja, heja. Mm. Men eh, aldrig något team och aldrig, någon sån, aldrig några riktiga kompisar. Men i Jutsen så är det så mycket. Det är på I juda har stagnerat lite grann och sånt. Mm. Det, det, är liksom, så, det, det har liksom... Jag har aldrig tvivlat på att det var Jutsen jag ville hålla på med. Eh, men... Eh, jag vet inte hur det har från vitbälte till brumvältet. Jag jag vet inte riktigt var, var ska man ta, ta, ta en till fråga så, så kommer jag in på det. Mm. Nej, jag bara tänker liksom för att jag är inte lika erfaren som du är men liksom jag bor nu i vad blir det fyra år snart. nåt och ibland känner jag liksom att, att man att man både vill och ibland inte vill liksom kliva vidare i sin karriär. För man känner liksom att det är rätt skönt att bara träna de här vanliga passen. Men samtidigt känner man att det vore kul att verkligen kunna lyckas göra bra ifrån sig på tävlingar. Så jag kan ju mm. känna att man ibland bortas med att det är rätt skönt att bara träna, ta det lugnt och göra det roligt. Samtidigt som ibland då hela tävlingsdjävulen växer igen. Ja, just det. Ja, du har inte riktigt fått... Ja, jag, jag, jag tror jag förstår, jag förstår. Mm. Uh... Jag, jag hatar vitbälte när jag fick vitbälte. För det, liksom. det, var kul, det var kul att ha insett att ah, här är jag mycket att jobba med. Och sen vart jag skitförbannad när jag inser hur mycket det var med Så jag ville bara komma vidare på en gång. Ja. Men... Eh. Men det, var, det har varit otroligt lärorikt och jag är väldigt glad att jag inte fick en... Jag har, jag har inte haft någon dålig BJJ-coach utan de har, de har hållit kameran på bälte länge. Och det mm. var, jag fick höra mycket sandbägging och sånt där när jag var vit bälte, Men det var inte mitt fel att inte jag fick blå bälte. Och jag var glad att jag inte fick det på en gång. Mm. Utan att jag, faktiskt, att jag faktiskt fick tävla i både vit, blå, lila och brun. Mm. Och jag har säkert kört långt över hundra matcher i BJJ. Och det är jag superglad för att jag, att jag fick stanna länge och... Om det, om det är någon som lyssnar på podcasten som, som är bältesjägare så har inte det som fokus utan har, har själva gjutsen som fokus. För bälterna det är bara, det är bara en bieffekt. Det är inte, de, mm. de betyder egentligen ingenting utan det är bara vad du, vad du gör och vem du är och vad du lär dig som, som spelar roll. Mm. Och allt tar sin tid och det är en grund till att det är en tid på bälterna. Det är, man har hört om BJ Penn som fick svart på tre år och sånt men han, han missar mycket BJ Penn också. Mm. Det, det, det tar i genomsnitt tio år att få svart bälte ut så låt det ta den tiden för det, när den dagen kommer så kommer du kunna titta tillbaka på en lång väg. Wow vad mycket, mycket jag har upplevt och mm. sånt där. Så. Men blev du tävlingssugen med en gång när du kör igång i Beijing eller var det liksom bara i träningssyfte? Det blir det tävling Nej, med det gång? Alltså, juden var, juden var så otroligt tävlingsinriktad. Så, så fort jag, första tävlingen jag var med på, var med på i Judson var EM då, mm. i Portugal. Och den var ganska ganska enkel. Jag fattar inte alls vad jag höll på med. matchen, matchen ligger på Youtube. Och det är jävligt skojigt. <laughs> okay. Jag har två stycken brun bälter. Det är en bälte en lilla bält som står och skriker på mig. Go forbi benen! Jag sa du kan inte göra ja, så. Jag fattar ingenting. Men... <laughs> men, men, men Ja, det, var, det, var, det var hela tiden tävlings, äh, tävlingsfokus. Så jag tycker att tävling ger, ger äh, idrotten en helt annan dimension. Alltså för det, det finns inga undanflykter på en tävling. Allting spelar in. Precis vad du har käkat, vad du har tänkt, vem du har snackat med, inställningen, träningen. Allting spelar in. Mm. Och äh, Det finns massa tillfälligheter. Men om du verkligen, verkligen vill så mm. vinner du. Mm. Och vinner du inte den gången Då bara vill du ännu mer nästa gång Och till slut är du så skitlös på att förlora Att du bara vinner till slut mm. Och det, det är otroligt, otroligt skönt Och det, det finns en bekräftelse det, En tjej på klubben som heter Erin Hon beskrev det för några som frågade Erin, hon säger att Att skriva en masterexamen Eller en masteruppgåva I universitetet Det är ingenting jämfört med att, att Bara stå på mattan och gå en final I en stor tävling. Mm. och det, det är helt eniga allting blir så otroligt skönt efter att du har förberett dig för en tävling tränar stenhårt gjort ditt bästa och sen oavsett om du har vunnit eller förlorat så är det otroligt skönt efteråt och det, det ger så mycket mening till träningen jag håller med och det är lite grann jag tänkte på för att ibland är det ju skönt att bara köra vanlig träningspass och så tänker man nu börjar snart tävlingsträningen, det kommer bli jävligt jobbigt men sen när man är färdig med det då känner man nästan det är så jävla roligt samtidigt ju. Att ibland så är det ju bitterljuft det här för det blir ju att det är det rätt lugnt ju, och bara köra vanlig träning. Men sen så är det himla kul att köra de här som ser, de här förberedelserna inför tävlingen, själva tävlingen och det sen som händer efteråt ju. Men det ja. är liksom när man är precis inför det så vet man så att nu blir det nog ett tag av lite tuffare träning och kan man känna liksom att ush nu blir det tufft nu gäller det liksom att bita ihop. Här. Ja, men, men jag, jag, jag har, jag vet inte, jag vet inte varför men jag, jag älskar verkligen när det blir riktigt, riktigt hårt för det, jag vet inte om det är för att jag håller på så otroligt länge att jag har lärt mig älska det för mm. när, någon, när man verkligen ser någon i ögonen som, som ska ta en, som verkligen ska ge en stryk, mm. då, då är det någonting i mig som tänder och bara blir, för det, det, jag har en liten jävel i mig också som bara <laughs> okej, okay, ja, men då, då kör vi, oavsett ja. vem, vem det är, nej, jag tror jag skulle kunna möta precis vem som helst av alla svartbälten i världen mm. Och verkligen bli glad för att fighta. Så verkligen ger det mitt bästa. Ja. Oavsett om man vinner eller förlorar så bara att känna att man får ge allting. och Även om man till exempel ligger under i mount på en av de bästa i världen och han prövar ex eller någonting. Och bara inte ge upp utan bara få ge sitt bästa. För den känslan när man faktiskt får till, när man lyckas vända, man egentligen ska förlora så lyckas man vända. Och man bara ger det där lilla, lilla, lilla extra man ser på motstånden i ansiktet att den också är supersliten mm. och supertrött. Och så bara lyckas man med. Det är så otroligt, otroligt skönt. Mm. Det är ju bara en lek egentligen, men ja, samtidigt man, man känner verkligen att man lever när man, när man gör något sånt. Men det är ju det, även om det är en lek och det är liksom allting är på skoj, det handlar om att, att bli bättre. Så är det en av det här liksom att det är ju ett vinna eller moment också är? Ja, det, det finns något otroligt djupt och allvarligt i det också, men, men att, man, att man gör det på ja, hjälper på mycket. Alltså, så att man... <laughs> ja, jag håller med dig. Men hur, hur känner du dig om du kollar i backspegeln? Har du någon gång haft någon slags platå eller någonting som du känt att du behöver bryta igenom eller har du liksom bara varit uh, hopp och lek hela vägen? Nej, nej, man har alltid, man har alltid upp, upp- och nedgång. Skador brukar ju oftast vara en, den största utmaningen. Liksom, om man känner att fan är det någon vits på. Jag hade ju en, ett diskbråk som jag fick i judon för att jag eh, för att jag eh, inte gjorde ordentlig uppvärmning utan jag sparrades bara. Och den där fick jag hålla på mig i sex år tills jag, tills jag verkligen tog tag i det och började köra ordentlig rehab för att bli frisk. Och det, det var den största utmaningen, liksom att, mm. att känna att jag alltid tog emot bak i korsryggen när jag skulle göra lyft och sånt där. Okay. Så jag har haft min, min fina portion av... av av ont och sån mm. smärta jag blev en sån 70%, jag kommer ihåg att jag beskrev mig själv för många år sedan att så fort jag kom till 70% var jag tvungen att stoppa för det var då det stopp i ryggen och det sätter ah, ja. sig i hjärnan också mm. och det, det, det känns skönt att vara väg från att man inte har bortförklaringen utan man faktiskt gjort ett tunga jobb och komma tillbaka från en, en ganska allvarlig skada ah. Och det men, men hur tänker du annars? Liksom, både du tänka och agera liksom, på på och tävling för att förebygga de här skadorna som lätt kan hända? Eh, alltså För att förebygga skador är ju eh, mest att inte ha ego. Alltså att tappa på normbar. Skrika istället för att tappa om jag känner att det sitter fall. Ah! Säger jag bara. Och då, då reagerar personen snabbt och så, då fattar de att det är allvarligt. Mm. Det är många många gånger på träningar, säkert en gång varannan vecka som jag är utsatt för allvarlig risk. Men att jag ger bort poängen eller jag ger bort tappen för att inte bli skadad. Mm. Det tror jag absolut. Och sen tillsammans med att värma upp ordentligt och, och hålla sig mjuk och fin och. och inte ta det för allvarligt, att köra att välja sina battles. Okej, okay, nu, nu har jag chansen att ta poäng, nu har jag chansen att det, nu kör jag på allt jag kan. Och, men pröva hela tiden hålla det så att jag inte skadar mig själv eller personer. personligen. Det går inte att undvika helt, men, men det går att undvika mycket i alla fall. Mm. För jag såg här på Facebook att du håller på en hel del med yoga ju. Ja. Hur funkar kombinationen yoga och BJJ, då? För mig har det varit, måste jag säga, det har varit det som har verkligen räddat mig från att, att bli, bli sönderkörd. För jag ignorerade bara att jag hade ont i ryggen och bara körde på. Mm. Eh, men jag mötte det är ju helt och jag måste lägga all kredit till Stine som är min, min tjej då som... Som fick mig att börja med yoga och som fick mig att jobba mig igenom en, ett högt berg av bortförklaringar. <laughs> Till att faktiskt ta tag och bli starkare där jag behövde bli starkare och mjuka upp där jag var styr och sådär. Så, mm. så det, har, det har hjälpt otroligt. Men det var, ju, det var ju i alla fall ett år med, med yoga varje dag som, som gjorde att det började lossna upp och, och släppa ordentligt. Mm. Vad är det något speciellt du tycker som, som rekommenderar att man ska tänka på om liksom, man tänker stretching yoga-rörlighet till BI för att det ska underlätta? Alltså, all, all, jag tror den, den, De många, många former av yoga är, är väldigt, väldigt bra för UCE. För, framförallt att man, är, att man inte hoppar över. För, ta jujutsuppvärmningen. Det finns många jujutsuppvärmningar och moment i uppvärmningen som är lik yogan, Men man gör den så snabbt att man hoppar över där man behöver bli stark. Utan Du har säkert upplevt att du blir väldigt styr på ett ställe i kroppen och stark på ett annat. Och man blir väldigt skev och, och osymmetrisk. Mm. Och det är det som är bra med yogan, att man konsekvent gör allting på höger och vänster sida. Och stärker både ryggen och magen och armarna och benen och sådär. Mm. För jag tycker man kan märka väldigt lätt att man är olika rörlig liksom på höger-vänster-sida. Alltså som en bra och en dålig sida gör. Ja, exakt. Och det, I i yoggen så, så, så, så passar man på att verkligen eh, ta sig ordentlig tid och sträcka ut på på både höger och vänster sida och, och, och verkligen ta sig god tid att andas i en position. Och det, det, det är någonting som verkligen är direkt överförbart. Att du, är, du kan göra en ganska avancerad yoga-position om det är en baköverböjning eller en, en twist eller en framöverböjning eller vad det är. Och att du kan ta fem djupa puster. Det, det, det har du ju direkt. Om du ligger underst i upp, ligger nord och syd och så ligger någon tjockhetspår och du får knappt andas och så bara Vänder du lite grann och så bara okay, ta fem djupa pust och hämtar kraft, och så kör vi igen. Mm. Det, det har otroligt massa att och, och säga. Alltså. Mm. Alltså för det, det är många som får problem med just med ryggen, kanske själv kender de emellan åt. Uh, och det som min kirk sa till mig, det var liksom att jobba med de, den djupa magmuskulaturen mm. så att uh, ländryggen får sitt stöd. Hur ser du på sådana mm. saker? Jag måste säga att jag är helt Jag har hört den tusen gånger Men jag är helt, nu i efterhand När man är efterklok så kan man ju säga att Jag, jag tycker han har helt rätt Det är den där djupa sugande magmuskulaturen Den du använder när du drar in Om du ska dra på ett riktigt smalt bälte Liksom mm. att du suger in magen Och stöttar, för det finns så många små muskler Som du inte kan jobba på samma Du kan inte jobba styrketräning som du gör på gymmet med dem Nej. Utan det är det, där, det är det där du egentligen Vill hoppa över mm. Det är där du ska jobba Ja, för det, är, det är liksom inte det roligaste ja. nej men det, det är inte det när du, när du gör det som Rehab men det, väldigt, det blir mycket skojare när du kallar dem äh, kallar dem äh, namnövningarna och när du gör det i en flow en yoga flow och det är det som är så kul med, med tjejen min hon hon och jag har varit med lite grann också, men vi har gjort en, en sån yogaform som... Eh, eller en, en annan betoning på yogan som är att det blir flyt i den och att det är mycket, mycket träningsmoment. Så vi har på då, så har vi yoga sex dagar i veckan. Mm -hmm. Och det är väldigt många av de stora, starka, både mma och Guts, och grappling och thai som kommer på den för att få ett ordentligt träningspass samtidigt som de sträcker ut. Mm. Och ja, det, det är otroligt kul att både känna att man blir starkare och mjukare samtidigt. Så det är det vi prövar få till med, med den yogan vi håller på med då. Coolt. För det är ju också liksom att, att, att ett pussel ju att få ihop allting. För det är ju BGG, Man försöker få in lite styrketräning. så man sedan lägger på yogapass med. Det blir ju inte helt lätt att styra upp allting. Hur lyckas du få ihop dina varolagar? Vi jobbar med det på heltid. Så för mig är det otroligt kul att kunna säga att vi, vi, både, vi både tränar. Träna som jobb och träna som hobby. Så det är, mm. det är otroligt kul att ha träning som, som yrke från morgon till kväll. Lika mycket yoga som vi gör. Ut. Så det är otroligt kul. Vi ska till och med eh, lansera en, en hemsida i höst som heter Yoga yogahytta.no där vi både ska ha yoga för, för uh, atleter och yoga för... Uh, jag tror det kommer att bli yoga för... Uh, lite äldre och sen eh, framförallt då, jag, jag ska ha min egen som heter Yoga for Fighters mm. med sådana eh, mellan en kvart och en halvtimme stretching som man kan göra före träning eller efter träning på kvällen när man kommer hem framför eh, tv på eller framför pcn på eh, vardagsrumsgolvet och sådär, så det ska bli otroligt spännande Blir det några videofilmer du kommer lägga upp då? Eller hur kommer det funka? Ja precis, det kommer bli videofilm att man, jag tar fram ett bält och säger, jag känner eh, Välkommen till Yoga for Fight. Jag kommer ha det på engelska då, så att eh, så okay. många som möjligt ska kunna. Att man sitter och sträcker och sen snackar om hur man ska... De här små jutsu-tekniker och sånt där. Mm. För man ser, man ser ju tydligt på... Vi kan ta Kina Cornelius och Miau-bröderna. Mm. Hur otroligt framgångsrika de är. Hur otroligt flexibla de är. Mm. Eh, för dem är det inte jobbigt. Och, ja, vi kan ta... Eh, före dem var det Eddie Bravo. Och liksom alla var... Yes. Ja, Otrolig, otroligt hur mycket man kan göra när man är flexibel. Mm. Så lägger du på det om du, om du har en stabil, stabil fysik och sen om du dessutom blir... Varje millimeter du blir mer rörlig ha massa att säga för. Till exempel guardspelandet. Då. Mm. Att du kan ta knäna med upp mot bröstet och hålla dem där. Att du har en stark magmuskulatur stark och mjuk på baksida, lår och rumpa och sådär. Det, det gör är otrolig skillnad för gamet. Mm. Och vad heter den, den hemsidan som lägger upp allting på sensorer? Den kommer att lanseras här, den kommer att hitta yogahytta.no. Och det är hytta som är svensk stavning, eller finns det någon norsk stavning på den? h t t a hytta, ja. bara. Så det blir, vi hoppas att det är många som kommer att och få ut mycket av den. Så. Ja, tror jag säkert, man är själv jävligt nyfiken. Och det är mm. bra, liksom för att ser det, man sitter, när man inte är på träning eller lär på jobbet, så är det ofta soffan. Ja. Då, då vore det fint att kunna göra någonting i soffan som hjälper till med allt annat också. Ja visst, ja, men det, det, är ju, det är de små, små grejerna som du gör bara ett par, tre, fyra minuter Men du gör dem varje dag, det är de som gör stor skillnad mm. Jag kommer ihåg första gången jag började sträcka ordentligt när jag, faktiskt, när jag satt och tittade på Instructionals Jag kollade på Marcelo Garcia Och hade sett Eddie Bravos Twister och sånt där mm. <laughs> Och så satt jag hemma i, i lägenheten det var, Jag tror det här var 2008 eh, Och så bara, men jag ska gå ner i split Det ska jag göra. <laughs> Och det tog bara sex veckor så var jag nere i split Och det var säkert tre decimeter när jag började Men det tog bara sex veckor så hade jag gjort det Men det var för att jag sträck, sträckte kanske 45 minuter om dagen mm. Så det, det går fort om man, om man vet vad man vill du är ganska målmedveten för en känsla av. Du är ganska? Du är ganska målmedveten för att få en känsla av. Ja, ja, ja, ja. Jo, alltså det, det, det är väl bara att jag älskar ut så otroligt mycket som gör att det blir så enkelt, enkelt att satsa alltid, allting jag har på det. För det, jag behöver ingen, ingen back-up-plan och jag tycker det är bara otroligt kul. Och när jag dessutom har träffat en partner som vill, vill samma sak, hon älskar ut och är otroligt duktig på det. Och mm. samtidigt som vi har jogan tillsammans så blir det bara sånt. För mig är det verkligen, det, det har gjort dimensionen det, det, det har lagt på ännu en dimension i mitt liv att få göra det tillsammans med någon annan och, och träna både juder jiu och yoga tillsammans. Mm, jag förstår det. Men hur, hur ser normal trendsträck ut för dig? Liksom, är det bara hård eller vad, vad gör du på en vecka? Jag prövar få med mig så mycket sparring som möjligt. För vi har, vi har precis börjat flytta ut i, i, eller vi har flyttat ut i utanför Oslo nu. Mm. Och vi, vi prövar att ha workshops och sånt där på helgerna. Så det, det har gått mycket jobb eh, nu senaste, senaste året. Eh, men eh, en normal träningsvecka är väl kanske 6-7 mm, yogapass och massa sån egen stretching och egen träning sån, som yoga. Och sen kanske det blir tre, tre sparringar och två teknikpass. Så sån, sju yoga och fem gyuts i veckan ungefär nu för tiden. Mm. Hur, hur skiljer det sig sen när det är no winning inför en tävlingsperiod då? Vad blir skillnaden då? Är det är det, är det samma? Ja, vi kan ta ett exempel. nu Jag ska ju på VM nu tillsammans med Stina i nu i sista maj, första juni. Mm. Och nu pröver jag bara att smälla in så många sparring, sparringar jag kan. Men eh, rätt för Abu Dhabi så, så var det lite för mycket. Då gick jag tillbaka till sina. Okej, okay, nu ska jag köra och nu ska jag köra stenort Så jag kom till träningen och så vände jag upp en kvart. Och så började vi med stående och ska köra kast varannan gång. Och då var det som in i sparring och så pang så var det skuld, axeln... Vänstra axeln och Den här fortfarande ont i Så då blev det direkt för mycket Jaha. Så man blir ju inte yngre Så jag prövar ju att anpassa Anpassa träningen efter Anpassa träningen lika mycket efter kroppen Som, som tvärtom Så jag prövar inte overdoing it För det, om det är en sak jag har lärt mig av Att hålla på och tävlingsträna I över 15 år så är det eh, Att man gör det för mycket mm -hmm. eh, De säger att de, när man har sin livs bästa form Det är två veckor efter OS Om man är, med, om man är olympisk Så är det liksom, Man är i sin livsform två veckor efter För man övertränar Och så var man sliten på tävlingen Och sen två veckor senare Då var man i form <laughs> Okej okay. Så om man, om man tränar inför en stor tävling Så inte håll på i 3, 4 månader Utan träna Träna för all del Träna massa Men börja inte med en stenår För en 3, 4 fem veckor före Det räcker mycket Alltså mm. Och du, du behöver inte göra det så mycket som du tror utan gör det hellre mycket mer fokuserat och så lite mer sällan ta inte sex sparringar i veckan, ta fyra mm. och sista två veckorna innan bara gör det så att du verkligen bygger upp självförtroende istället för att bygga alltså, slitande i kroppen mm. många tror att ju mer slitna och ju mer trötta de blir så ju bättre blir det men så är det ju inte utan det kan mycket väl vara att du bara kan köra ett par myssparringar istället och sen ett hårt pass på sista veckan och sådär. Mm. Så, men vi får väl se på VM om jag blir helt slutkörd eller om jag faktiskt klarar av att genomföra ja. men vilken det. Vilken viklas ställer du i? Jag säger det <går> Jag ville gå, vill gå 88, jag ville möta Keenan mm. Den utomspunna Keenan Cornelius Nu i minus 88 För alla andra flyr upp eller ner för att slippa möta honom, Men det tycker jag är onödigt Han är supertrevlig kille Jag träffar nu i Abu Dhabi Och jag har superlust att, att möta honom Och pröva att passera hans skala Men jag vägde mig kväll Och jag väger bara 79 kilo Så jag må köka ordentligt Du har ju en tre och en halv vecka på dig någonting här nu Ja, jag får börja käka ordentligt. Nu har vi att jag ska upp till 88. Men, men det är en fördel att vara lätt Och Det är att man blir mycket snabbare. Det ser man på med av De är ju små som... Mm. De är, handhög, alltså är handhöga och de spöjer alla för att de är så jävla små. Mm. Och snabbare. Så det, det, man kan vinna fast man är liten också. Det, det ser vi om och om igen. Ja, ja, ja. Men ändå inne och prata om det. Hela den här Abu Dhabi grejen som vi har gått igenom här nu. Och var så duktig. Vilken grej. Ja, det var, det var kul. Jag har bara hört om den här, tävlingen. Jag hade aldrig varit på den förut. Så det var kul att jag fick både kvala i Stockholm och sen eh, fick jag åka dit tillsammans. Det var lite stress att komma dit. Då, för Stine kom på dagen före vi skulle åka att hennes pass hade gått ut. Oj. Och bara, ja, men då fixade vi sån eh, provisorisk pass. Nej, det får man inte ha dit. Jag bara, Nej, ja, okay. jag ville inte åka dit själv. Men då lyckades vi faktiskt, byråkratiska landet Norge, så lyckades vi fixa ett pass på sex timmar. Vi fick passet samma dag, så vi var otroligt glada. Ja, så det var en vinst bara att vi lyckas komma dit tillsammans. Själva tävlingen har varit mycket lättare. Då. Ja, det är klart. Men hur är det liksom att kliva in i den tävlingen? För det är, liksom, det är väldigt känd ju. Det är väldigt stora namn som är med. Och liksom, hur är det att vara med på en sån stor tävling egentligen? Ja, det var, det var otroligt nervöst att se sin, sin kärresta gå. Alltså det, jag höll på att svimma av nervositet. Mm. Men att tävla på själva tävlingen var, det var som vilken annan tävling som helst. Alltså okay. det, det var inte större än, än VM. Det, tycker jag inte det, var. det var mycket mer uppstånd. Så var tv-skärmar hit och mattan var väl som 30 gånger 40 meter, finalmattan. Mm. <laughs> det var hur stor som helst. Ja. Men... men det var professionellt eh, genomförd och jag kan definitivt rekommendera att man ska dra på den. Har man möjligheten så bara dra, dra dit och tävla. Mm. För det, var, det var kul. Mm. Det var ganska partiska domare ska säga, men det är det alltid när det är domare från samma land eller samma team. Då blir det alltid som korruption. Men man får bara vara så mycket bättre att man chockar ut dem. Då slipper man bry sig om domarna. <laughs> märkte du av det själv eller hur märkte du av det? Jag fick ju gå mot eh, han liksom prinsen från, eh, från Abu Dhabi så det var kul. Mm. Han var otroligt defensiv. Han var van att ha domarna på sin sida. Okay. Eh, men det var det var kul jag fick Han var duktig i judo. Jag tror han har svartbält i judo. Så det var. Jag var förvånad när jag kastade upp en i luften och så landade på fötterna. Jag bara, brukar jag inte det <laughs> så ofta. Nej. Men det var, det var kul. Eh, och jag slarvade, det var därför jag förlorade. Så hade jag varit eh, smart och smart och lite bättre så hade jag kanske vunnit. Men det var inte. Så jag förlorar kvartsfinalen. Mm. I öppen klass alltså. I öppen klass ja. Hur gick det in i din klass då? Ja vi var elva stycken och det var en kille som heter Luca Anacoreta från Italien som är en av de bästa brunbälterna i 82 nu för tiden och han blev sjuk. Han fick feber av aircondition. Och han som han skulle möta Stefan Sol från, Spania, från Polen han var för tjock så han fick inte vara med. Så jag fick en gratis. Jag skulle möta vinnaren av de två då, men bägge försvann så jag kom rätt till semifinal så jag var ganska nöjd. Ja det förstår jag. Då mötte jag en polack där som var ganska duktig på guard, men jag lyckades skramla runt och så vann jag på två minuter. Så jag var helt uppvilad och fin inför finalen. Trevligt. Och så mötte jag Kit Dale från, från Australien som super, super trevlig kille. Han såg ut lite som han, har sån, sån mustasch, så han, han, han Jag blev lite sån satt ut när jag en ordentlig Salvador där i Ja, ja, ja okej. Okay. Men det var, det var kul, jag fattar inte varför jag, satt, jag gick in på matchen och så tänkte att ja, det här blir kul för jag kör samma game som mig, tar nacken och, och benplock och sånt där. Och så satte jag mig till när jag skulle göra dumt sweep och så blev det half -guard. jag bara vad fan håller jag på. Nej då. Ja. Men jag lyckas, jag lyckas komma runt och vann på poäng och sådär så det var kul. Ja. Jag har 6000 6 000 dollar rikare så det var definitivt värt ja, Jag läste om att du ska köpa en ny bil eller någonting, hur har det gått med det? Ja, det var inte en ny bil, men det var en Mazda Demi från 1999 som har gått 12 000 mil. Så jag är definitivt helt nöjd alltså. Ja, det var skyss att kunna åka ner på brottas lite och indirekt kom hem med en bil. Ja, visst. Den, ja, ja det, det, var, det var kul. Det var Bilen var för andra pengar. Men det var, vi fick ju en gratis resa till USA och tävla på VM. Så det är helt Aha, toppen. Ah, nice. Jajamän. Han du mingla någonting med några större namn vi pratade om i Aokinen och så vidare tidigare här? Fanns det en tid för mingel eller var det bara fokus på tävlingen? Jag tror alla var där för att tävla, men jag snackar ganska mycket med Kina och det är alltså en otroligt otrolig kul och, och, och trevlig kille. Alltså. Mm. Jag diggade honom. Jag ser verkligen fram emot och Jag, jag gillar att, att tävla mot folk som, som jag är kompis med. Ehm, för då blir det all den här dåliga stämningen. Jag tycker det är tråkigt att slåss mot folk som, som prövar kita och, och gå utanför. Är kompis med domaren och, och ha sån match. Mm, att okay. Jag tycker det förstör stämningen så mycket så det är inget kul. Jag kör mm. mitt absolut bästa game när det är någon jag känner. och Det är liksom, ah, kul, lycka till och sådär. Mm. Så ska jag få köra en final det, det, det vill jag verkligen ska hända att jag går i minus 88 på VM och så att jag möter Kina i final. det hade varit kul alltså mm. så det, så det, han... tror jag kommer kolla dig i ögonen då. du kommer känna det här som du sa att han ska spöra dig Ja, vad sa du? Du pratade innan om det här med att om du möter någon som verkligen kollar dig i ögonen och liksom du känner att nu blir det fight. Är det det, ja. du, det, är det du hoppas på nu då? Jag slaktar mig och det ska bli <laughs> otroligt kul. För han, jag är ganska säker på att han kommer att köra sin, sin guard då. Ja. Men jag tror att jag kan vara så pass snabb och eh, jag jag såg hur Rodolfo Weira provar passera honom med sin smashing stil. Mm. Och den är nästan omöjlig att använda på en sån som, som Kina som är så mjuk och har så långa ben och som är så smart mm. och bara sig. Så, men jag har flera olika gardpasseringar. som jag, då ska du ska bara öppna listet och ska jag bara slänga allting på honom. <laughs> ska jag försöka komma förbi. Det hade varit fett att passera den garden så få dra en Kimura eller en bensaxel. eller något ja, ja. Bara passeringen passeringar i nästan varje Ja, ja exakt. Får man bara passeringen så är det liksom nice. Men, men ofta, har man fått passeringen. Har jag fått passeringen då är jag ofta är jag hemma om det inte är någon som är extremt bra på att komma tillbaka. Så det är där jag största delen av träningen är. Att passera garden och sen jobba side control nord-syd. och det är upplaget där. Mm, okay. Han du ser någonting eller så det efteråt matchen med Kina om jag och Killen där? som blev dubbeldiskning. Ja, vi löpte, vi löpte bort för, att, för att, vi, Det gick på TV så vi låg hemma på hotellet och såg på alla matcher och såmar. Ja, ah, men nu är det, nu är, det, nu är det Kina dom jag och Miao, nu får vi löpa dit och kolla. Ja. Och det var ju antiklimax Det var ganska ja. roligt. Vi bara när de bägge, vi bara. Åh oh, tack. <laughs> <laughs> vad tycker du om hela det spelet då? Jag tycker att hade jag varit domare så hade jag liksom Okej okay grabbar gör ni inte något nu så kommer jag diska Då hade jag, hade ju, jag hade ju prövat var lite schysst Men jag, tycker, jag, förstår ju, jag förstår ju dem gott För de betalar ju inte så jävla mycket pengar För att någon ska ligga och fianta i 50-50 i åtta minuter Eller i sex minuter Det, det, det, det förstår jag Det är ju en annan tävling Det är inte IBGF De prövar ju köra dem Men alltså det ska vara action Mm. och ligga och liksom benlåsa någon och så vinna på en fördel i slutet, det tycker inte jag är, är sport, det tycker jag bara är liksom spela på reglerna mm. så det var en bra läxa för Kinan att köra ordentligt, han kände du själv i intervjun efteråt, hade jag vetat det då hade jag säkert inte ens gjort det, då hade jag sett mig, ställt mig upp och prövat på pröva Sera mm. så det var, han ju bara att för att vinna pengarna och det, det tycker jag inte man ska få med pengar för att man prövar att ta det safe, man ska våga satsa för att vinna mm. Ja, helt Men det var någon, jag såg en kommentar på Facebook. Det var en mycket bättre idé, det är att, okej, okay, är det action ni vill ha så ge 10 000 dollar till bästa Submission eller snabbt, något sånt där. Mm. Så att, och se spektakulära grejer. Det, mm. hade varit, det hade varit ett sätt att få action och göra det till en publiksport. Ja, man behöver nog vara tydlig med sådana för att tala om vad som gäller. Ser man att det är vissa regler, då kommer jag gå upp på de reglerna nu. Vill man ha inte ens, kanske man får vara tydlig med det då. Mm. Ja, exakt. Men nu är det ju snart, snart dags för det VN som du pratar om här och snart är det dags också för Metamoris 2 ju. Ja, jag har inte följt med så mycket på det, men jag har hört någonting om, om Metamorries. Ja, jo, men det är just det, den är, 9 juni, det är precis efter VN. Ja, för mig det är någonting sånt va? Ja. Har du kikat någonting på deras upplägg? Ja, jag gillar det där, men Submission only. det är ju dödsfett alltså. Mm. Det, det, det, verkligen. det är många som säger att det, det kommer att bli det nya. Det kommer att komma flera tävlingar som är, kommer att bli submission 100. Det, det är något jag har velat sedan jag började med ut. Fan vad kul att slippa poängen och pröva köra bara för submission. Ja. Det hade varit kul att vara med någon gång. Du får väl se till så att du får en inbjudan där nästa år då? Ja, det, det hade varit jävligt kul. Jag tror säkert att jag kommer att ha bruntbältet ett år till. Så det hade varit kul att, att få slås mot de absolut bästa i bruntästen. Ja, det kan jag tänka mig. Mm. Men när vi tänker tänker tävlingar så vi pratar vi ganska mycket om här vi pratar liksom om olika skador och hur, hur man ska tänka och träna innan men jobb, jobbar du någonting med liksom där man kan för mentalt träning? Eh, yoga är ju mental träning, yoga betyder ju att man att, man, att det inte finns någon skilja mellan kroppet, kroppen och, och det mentala, att det inte finns fysiskt och psykiskt utan det är samma sak och, och det är det som är det, är det, som är det det långa jobbet med, Det är det som är yoga då. Mm. Det har ingenting med Gud att göra Utan det, det är tillståndet Av att inte, inte vara upphängd I det man kallar egot alltså Alla tankar och idéer som flyger genom huvudet Utan du är, du är ett med kroppen Du är kroppen och du är sinnet samtidigt Det är precis samma mm. och det, är den, det, är den, det är det som är Grunden i all mental träning Inte att tänka positiva tankar och sånt och Utan det, det är mycket, det, du kommer mycket djupare Om man vill kalla det djupare då och så det, det prövar jag jobba, jobba med konstant i varje gång jag tränar i yoga och varje gång jag tränar i utse. Tränar på inte inte tänka positivt eller negativt eller hit eller dit utan pröva bara vara 100% närvarande. Mm. Och jag klarar det inte. Överhuvudtaget, det är därför jag tränar så mycket på det. Så, okay. så det, det yoga, yoga är den där mentala träningen, om man ska kalla det det Men hur, hur tänker du liksom inför en tävling när du väl står på mattan och snart är dags? Hur, hur går tankarna? Hur gör du för att hålla dig i lugn och inte börja skena iväg i tankarna? Ja, det, du håller sig på den där magiska, magiska lagomlinjen och inte... Eh, inte bli för, så vi kan ta uppvärmning som exempel. Du vill inte vara så uppvärmd att du är helt slut. Nej. Och du vill inte vara kall precis när du ska tävla heller. Utan det, är, det är hela tiden, okej, okay, nu är jag törstig att dricka. Mm. Och så måste jag kolla vikten. Nu väger jag för mycket. Okej, okay, nu måste jag gå och spotta lite grann och gå och kissa. Okej, okay, nu väger jag lagom. Då kan jag dricka det. Alltså, och bara pröva att hålla det. Inte inte du det till någon stor grej. Utan att pröva att hålla det precis lagom. Okej, okay, nu behöver jag värma upp kolla runt, ja ah, där har vi en som inte har samma bälte eller går samma viklar, då kan vi värma upp tillsammans perfekt, och så bara fråga, kan vi värma upp och så bara, bara prova hela tiden ja, känna efter vad det är, behöver. nu behöver jag värma upp nu behöver jag slappna av, nu behöver jag en banan nu behöver jag gå på toa, mm. nu ska jag gå match okej, okay, den matchen var det är liksom det, det, allting blir som, allting spelar in Mm. Så det är inte någonting som är viktigare än någon annan. Jag prövar inte att stressa upp mig själv. Men jag prövar ha koll hela tiden på när jag ska gå och vart jag ska gå. Jag prövar alltid bli kompis med han som ska ropa upp mig. Mm. Så att inte han liksom, ja nu har inte han varit här på två minuter. Nu ska vi honom. Utan jag prövar hela tiden att ha, laga god stämning och sådär. Mm. Men det där lär man sig. Det var vart det är tävla massa så, så, så får man till det där. Det... Det, det är bara uh, try, and, try and fail trial and error <laughs> alltså. ja. för, Förutom VM här vad händer mer för dig i det här året? Vi ska skaffa hund. <laughs> men nästa år ska vi på EM och så drar vi på World Pro igen. Och så det blir EM, World Pro och VM framöver de närmaste åren. Det är de största tävlingarna som, som finns. Och det, det kostar ganska mycket att och dra, dra och tävla så vi prövar att hålla oss på de största. Och det är egentligen ingen jag, tror, jag tror inte det är någon större skillnad på VM och Swedish Open egentligen. Det är kanske lite mer motstånd och det är kanske lite längre att resa men det är, det är ungefär samma. Så du ska gå 4-5 sex matcher och du ska göra ditt bästa. Det är egentligen ingen skillnad på tävlingar. Så om, det kostar, om man kan spara undan några turer, det kostar bara 4,5-5-6 tusen att resa över till Los Angeles i flygbiljett. Så du får räkna 10 tusen om du vill dra dit och tävla. Och mm. Det är många som har 10 tusen om de bara jobbar ett halvår för det. Så mm. Så man kan om man vill, och det är otroligt kul. Det var det som fick mig att bestämma för att verkligen satsa på BJ. Det var när jag var där 2008 i Blåbältet, och så fick jag stryka om en brottare på 4-2. Han tog ju två täktar, så jag var så förbannad. <laughs> Men samtidigt så kände jag att ah, det här jag förtjänar att förlora för att hamna bättre. Och nu jävla ska jag träna och bli duktig. Nu ska jag lära mig den här eh, sporten så att jag kan bli bra i den. Ja. Så, VM är verkligen som. Ah, det är otroligt nice att vara där. Vem var du tränare med då när du var i? Vad var du då från? Uh, när jag var i Ela uh -huh. När vi bara drog dit, det var jag och Pinnarför okay. Anders, och vi bara drog dit och, och tävla. Ja. Ah, okay. men, men jag rekommenderar verkligen varmt, alla som tycker om Jutsu och vill tävla. Bara dra på VM och testa. För det är, nästan alla nästan alla som är där har ju förlorat. Det är ju bara tio stycken. Eller vad är det, 14 stycken som har vunnit guldbiden där. Mm. Så det är resten har förlorat. Så Alla är liksom. Lika, lika goda förlorare. Så det, är, det är ingen som är där och är någon avdät all utan alla är där och bara lär sig och kosa sig. Och mm. det, det är verkligen en supertävling. Ska du stanna kvar någonting nu när du åker i den här gången eller åker ni hem direkt efteråt? Nej, vi kommer att stanna kvar. Vi, vi har en sån jobbsemester. Jobb, så vi kommer att gå på, det är ju Yoga Mecca i Santa Monica i Los Angeles. Så vi kommer att gå på massa yoga timmar och dra till Colorado på yoga festival och lära oss massa och ta med ta med det vi lär hem till Norge och fortsätta jobba med, med vår yoga här. Ah, ja, okay. För de som inte vet om det så heter det Yoga Uniao. Uh, uniao som i, i brasiliansk. Uniao då. Så yogauniao.com för de som vill veta mer om den yogan vi jobbar ah, på Cool. Finns det, jag, nu måste jag komma på en sak, jag måste bara kolla. Uh, det finns ju en massa olika slags yoga. I alla fall om man mm. kollar typ på gymschemana. Gym liksom. Det finns glödjoga och bikram-yoga och det ena men det fjärde. Men det du håller på med, har det något särskilt namn eller hur beskriver man det? Uh, vi kallar vår stil eller inriktning yoga uniaudo. Uh, uh -huh. Men det är, väl, det är väl som baserat på vinyasa flow-yoga. Uh, men med fokus på att få kontroll. och Det går inte ut på att slå knut på sig själv som kanske vissa yogaformer gör. Vi gör inte ett hett rum för det kan oftast vara farligt för folk att göra yoga i en bastu. Utan vår yogaform går ut på att du ska bli både mjuk och stark och rörlig framförallt och få kontroll på rörelserna så att det ska hjälpa i både såklart i, i bara kroppen så att du blir. Få, kan göra det du vill med kroppen. Inte få den kroppen som du vill att ska se ut. Det är ingen, ingen fokus som, som eh, att du ska se ut på ett visst sätt utan snarare att du ska kunna göra precis vad du vill. Mm. Att du förbereder kroppen för att både bli stark, mjuk, rörlig och sådär. Mm. Så det, det är vårt fokus. Mm. Jag såg några bilder som här på Facebook där ni står ut som på en hand eller något. Snabbkontra, snabbkontra. Det snabb man snabb <laughs> det är så här för det känns för att du stapp dig nu att vi kan stanna en kvart även ungefär. Ni är bara en snabb komma då. Och ja, matte med kamera, det är det ja. det är vi att precis det där momentet men vi <laughs> tränar vi tränar mycket på att stå på händerna det är det är många hundra försök i veckan som vi upp och ner, upp och ner, upp och ner, upp och ner ja. eh, Och ibland så nejlar man det, det är otroligt, det är väldigt, väldigt nöjd nice. det är fin uppvärmning också för en gjutsuttävling eh, och stå lite på händerna och köra lite som hardcore yoga det är, det är, man, man får verkligen igång kroppen när man är upp och ner alltså. mm. Ja visst, verkligen om man tänker om någon som lyssnar på den här podcasten som är ganska så ny i den här sporten och känner liksom att jag tycker det är kul jag vill ta det här ett steg vidare vad skulle du ge för slags tips till någon som är ny här och känner att man kan lära sig av en gammal räv här ta, ta ju gjutsen ett steg vidare ja uh, ja mm. ta, ta ju gjutsen ett steg vidare som, som inte de andra gör på klubben tänker du Ja, men liksom, tips liksom, som man kan ha nytta av. Tänk så här, gör så här. Någonting åt det hållet. Ja, eh, några råd som jag som jag ofta brukar ge. Eh, ja, vi kan ta... Det är, egentligen, det är alltid antiklimaxen. för man tror man ska komma med en hemlig teknik som <laughs> är Men någonting som kommer att hjälpa alla mycket det är att språla och technical stand-up. Att du ställer upp så fort som möjligt med base. Okay. För kan du göra de två Kan du göra en sprawl, ställa upp technical stand -up, ställ upp sprawl, Och kan du göra det i fem minuter Kan du göra det lika länge som du har en matchtid mm. Då kommer det vara extrem det, det är liksom worst case scenario Att du blir tjotad på Du måste sprawla, han kommer upp igen och sen får han skjuter igen. Och så blir du nertagen Och så måste du ställa dig upp igen. Liksom att, tänk tänkte att du kör mot en brottare. Som bara ska göra 500 dabblex i uh -huh. tävlingen. Och så bara språlar du först. Och sen gör du en technical stand-up. Kan du göra de två på höger och vänster sida. Om och om igen länge. Då kommer du ha vara i en sån extremt god, bra form. Och du kommer, du kommer aldrig att och känna att det är, det är kört. Istället mm. för att träna på att ligga under och bara dra in half guard och ligga där hela bara ställ dig upp och sen prövar du igen. Hoppa guard om du ska hoppa gard eller pröva en takedown om du ska en takedown. Blir skjutan då spolar du och tar ner det då ställer du upp igen. Mm. Det är liksom det är verkligen bread and butter. Kan, kan man det då ha då, då kan man Gå match mot vem som helst. Bara ställa sig upp oavsett vilken position man är. Ligger du under remount. Kom till half och sen ställer du upp. Mm. För det går att ställa sig upp. De har sällan så mycket kraft att de verkligen kan smärsa ner. Även om det känns så. Även om de är tyngre. Så ställ dig upp. Och sen fortsätter du matchen därifrån. Istället för att bara ligga, ligga och så jobba i halvpositioner. Så verkligen. Nej, nu börjar vi om från scratch och så kör vi. Den mm. inställningen tror jag kan hjälpa väldigt, väldigt många. Att liksom vara bestämd att jag ska, jag ska komma tillbaka från underläge. Mm. Det, ja, det är en jobbig Både rent fysiskt men rent psykiskt för hur Ligger du där ner och du är trött liksom Det känns som ännu tyngre Att komma upp sen ju. Jo. Så det blir en stor vinst att väl komma upp ju. Ja, jag kan ta, jag kan ta ett, ett exempel, jag kör mot en Som heter Nick, som är en av svartbälterna På fronten, otroligt otrolig duktig kille Och han hade en, jag tror han hade en triangel På mig för några veckor sedan och, Eller någon, jag tror han en X-choke från Garden något. Och så höll han den Och så ja Jag bara tog i allt det kunde för att komma lös. Och så var jag tvungen att tappa för att liksom känna att det inte är chans att jag kommer att lösa. Och precis efteråt så sa han... en millisekund till så hade jag släppt. Det var precis där <laughs> Och för mig kändes det som att det var hundra mil bort. Ja. Men för halv var det en millimeter bort. Ja. Och det där kan du aldrig veta. Därför är utse när du kör med någon på samma nivå, då är det en massa pokerspel. Mm. Och du kan bluffa dig till en vinst i poker. Precis lika mycket som i utse. Men du kan också bara... Jag tycker om den bilden, han som, han som hugger efter, efter guld och så ger upp och så är det en millimeter kvar till en diamantgruv. Och ja, så står det, du, du, ja. du slutar alltid precis när du är på väg att få till det. Ja. Så, så den, den inställningen tror jag man kan ta med sig. Att precis när du känner att ah, du är trött och du är skriven, men det kan du ge ett tusan på att det är han också. Mm. Och liksom, lite jävla namn tror jag, tror jag kommer göra stor skillnad om du inte redan har det. Lite, lite till, bara lite till, lite till. Och så plötsligt, wow, jag fick till det. Wow, nu vann jag hela matchen istället för att förlora den. Bara på, det var bara en millimeter. Mm. men det, det var en mil samtidigt. Har man, har man otro så är det ju första matchen. Och då kan det antingen handla om att gå vidare eller åka ur. Ju. Ja, ja, ja. Ja, absolut. I tävling, det är ju brutalt i tävlingen För det är ju, du, du har inga återkval eller någonting. Så där precis, du förlorar du har du förlorat. Så mm. det, det är, det är det som gör att de allra flesta slutar med att att det, de vill ha snabba resultat. Och snabba resultat kanske är två år, medan det kanske tar fyra-fem år för dig att och, och bryta igenom den där. Det är, så, det är så kul med sådana som Rodolfo Veira som startade träna för att han var en tjockis. Han mm. behövde komma i form. och så, liksom, ja, Han var inte speciellt duktig. och så Plötsligt en dag så var han talang och så var han en av världens bästa och det där är historien för många, många, många. Mm. Men hon har det är som gör att, att, det bara, att det bara blir så, att det bara slår igenom. Det hade, ja, det... Varit, det hade varit fint att kunna liksom, få ett grepp om vad det är som gör det. Jag tror man aldrig, man kan aldrig veta, för det är så många faktorer som spelar in, men det är en och Det är att liksom, om du fortsätter pröva om du och du fortsätter pröva och du vet att du vill få till det. Då, det du vet aldrig när men det kommer det kommer till slut. Det, det är helt, för så har det var de alla som har lyckats med det de ville bli bra på i, i historien är att de fortsatte pröva eh, tills, de, tills, de, tills de fick det till. Och det, det, det, det låter så många stycken säkert. Är, det låter som en klische men det är en grund till att det blir en klische och det är för att det, det har varit sant för så många. Mm. Eh, men fortsätt alltid, fortsätt alltid lite till. När det är precis när du vill ge upp. Det är då du verkligen, då du verkligen har någonting att lära av det. Och det är, när du ty, ty, ty, tycker att någonting var ett, ett misstag och du ångrar det. Då, då är det för att du inte har riktigt förstått. För det är verkligen den läxa, det är en, läxa, det är en stor läxa att hämta i. Där du tycker det var ett misslyckande och ett nederlag. I utsidan är det så lätt att säga att... Vinner du en tävling så lär du inte speciellt mycket Du fick bara bekräfta att du var duktig på det du har på Förlorar du, då är det liksom All right, perfekt, nu drar vi hem och så tränar vi på allting som jag söker på Titta på videos och så blir du skit skitförbannad 20 gånger ja. Och sen lärde du dig av det. det Det finns otroligt mycket att hämta i sådana nederlag. Men vad är det som driver dig vidare, då? Att jag älskar det, det är hur kul som helst Ja Och det är otroligt kul att göra det tillsammans med någon annan som tycker det är lika kul också ja. Men hur, hur kommer ni göra sen då? Det ska jag få en hund, så ni ju. Vad, vad, vad blir det för hund först och främst? Ja, det blir en sån där äventyrsmix, en gatukorsning. Ja. Men hur, hur ska ni göra då? då? Vem ska vi hemma med hunden eller vem ska träna då? Eh, vi ska göra hunden så, så lyder att den gör som vi säger och så ska vi gå massa långa turer med den så att den blir trött och sliten och kan sova medan vi tränar. <laughs> Och sen har vi, i huset som vi hyr så har vi ett 20 kvadratmeter rum som ska bli yoga slash Så vi ska träna en massa hemma också Ah, tjusigt Och sen har jag tur, för Sörenmin har, har flyttat hit till Norge Hon tar med sig sin kille och vi har ett stort hus och de bor på nerevåningen vi är på övervåningen Så kan vi turas om och, och passa hundarna och träna och sånt Du, där. du löste det också allt ja. att kunna träna Ja, ja man, må, man, må, man må tänka långsiktigt och hitta hitta <laughs> ja. för att få till det Jag är inte bra så här avslutningsvis har du någonting du vill dela med dig några egna tankar i det eller? Jag tycker det är otroligt kul att det är så mycket, det är så mycket positiv stämning alltså att det, vi hade några svenskar som var på besök och träna här i, i lördag det, det är bara god stämning i utse. jag tycker det är, jag hoppas, att, jag hoppas att det är ingen som tänker att, att de ska bli det shit. För det är ingen som är det är ingen som är shit. oavsett om man, om man vinner eller förlorar. Alla vill samma sak. Alla vill rulla och ha det kul tillsammans. Mm. Och den, den stämningen är så otroligt skön som den är nu. Och jag, har, jag kan jämföra med, med det jag har tränat förut. Och det är inte alls... Det, det enda jag kommer ihåg från mina massa år i juda, det var de gånger det var kul att träna tillsammans med kompisar. Och det är det man kommer komma ihåg när man blir gammal också. Bara att man, att man tyckte det var kul och att man, man tog hand om varandra och mm. hjälpte det där vitbältet som var lite ställdumma frågor eller lite, några extra minuter. Det, har massa, det betyder massa för han eller henne. Mm. Och det, det tycker jag är det, det, som gör, det som gör det otroligt kul att hålla på med sporten som är att man att man vill vara en ambassadör för det. För att det är så många fina människor som, som håller på med det. Det tycker jag är otroligt kul alltså. mm. det är, Många säger ju det, att, att det är som, som, som lockar väldigt mycket i den sporten är ju det just kammarhållsgraden och vilken slags ofta ödmjuka människor som håller på med det här. Mm. De de, tuffingarna, de blir antingen snälla eller också slutar de när de minns hur dåliga de är. Ja. Så det, det blir de som är ödmjuka som, som stannar. Jag undrar om det är så eller om man blir ödmjuk om man stannar kvar. Självklart blir man ödmjuk när någon smärser än varenda dag man är på träning. Det, du kan inte, du, du kan inte, det finns ingen människa som är så korkad att de fortsätter tro att de shit efter de har fått myk åtta år. Utan, du, du, du fattar efteråt att okay, jag har massa av lära. Och då, då, då blir man ödmjuk. Det, jag tror det, det är otroligt Sånt. Jag, jag ska önska att alla barn fick träna både lite yoga och lite kampsport när de var små och fortsätter med det hela livet. Då ska vi inte ha... Varken sjukdomsproblem eller krigsproblem och sånt. Utan om, om man kan, det är liksom internationellt språk. Eh, grappling är... Du kan, du kan åka vart som helst i världen och är du bara en hygglig, snäll person som tränar grappling så kommer du få kompisar vart som helst. Det mm. eh, är helt säker på. Det låter bra det. Eh, ska jag ska se om jag kommer ihåg här. Du har ju en hemsida här nu som var på, på gång i höst. Sorry. Vad heter den en gång till? yogahytta.no och sen så hade du din egen sajt om bara yogan. Ja, yogan.jao.com Precis. Och om man vill komma och träna det där du tränar. Vad, vad tränar man då för någonstans? Eh, frontline Academy i Oslo på Boxavägen 27B. Men det bara gå in på frontlineacademy.no Och sen, eh, vi, vi är ingen sån där som tillhör ett team. Utan vi är frontline och alla får komma hit och gästträna och få lite stryk. Så det, vi tycker bara är kul när folk vågar komma hit och bli smärsade. Så det alla är alla <laughs> hjärtligt Ja, det låter bra det. <laughs> Men hörru du, jättekul att ha dig med på podcasten Och ett stort lycka till på VM Tusen, tusen tack Det var kämpehyggligt att bli intervjuad Och jag ber om ursäkt om någon inte fattade fattar jag. jag har blivit sån svårsk. jag har så länge Att det är blandning av svenska och norska Så det... jag hoppas att alla förstod vad jag sa Det hoppas jag också med tonen nu de gör <laughs> Tusen tack, det var otroligt, otroligt kul alltså. Tack snäll, ha det så bra Ha det, ha det, ha det, ha det hej då. Det var allt för den här gången. Tack allihopa för att ni har lyssnat. Som vanligt, 3% Top Rank Equipment, viba, Tandskydd.com Ange koden PODCAST på 10% på vårt nästa inköp av Tandetor. Okej, okay, var du bra allihopa. Tjena!